och välkomna till succépodden fyrkantiga ögon ännu en gång, ännu en gång. välkomna Ja, allt bra? Ja, det har jag. Det har egentligen ingenting att klaga på. Nej. Ehm, veckan har varit ganska lång för jag har gått och längtat efter den här fredan för du och jag vi ska ha med typ 9500 andra personer och gå och se Ronny och Ragge imorgon. <laughs> det är det, det fan kulmen av fin kultur. Alltså. Ja, det här kan man väl lugnt säga. Ja. ja, det ska bli jävligt roligt faktiskt. Ja, de var jävligt stora där på 90-talet. Ja. Fan, hade man precis börjat lågstadiet kanske? Eller? Ja, det stämmer nog. När de äh, verkligen... Det ja. var typ störst. I, alltså i Sverige, alltså, det var alltså inte ens Metallica drog väl så mycket publik i Sverige som Ronny och <laughs> Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag har sett någon sån där lista någon gång att det var de var väl den femte största publiksiffran för konserter i, i Sverige på 90-talet. Det är helt sjukt. Det var bara de som spelade på Ullevi där som hade fler typ. Okej, så att de slog inte Bruce Springsteen? Mm. Ja, nu, tror, nu, tror jag, nu, nu tror jag inte att han spelar i Sverige på 90-talet någon gång utan att det var slutet på 80 och sen det dröjde det jävligt många år innan han var tillbaka mm. tror jag Så, nej men jag tror att de slog de flesta ändå <laughs> Allas favoritartist Börje Springsten ja, men, ja, men Är det inte så? Alla älskar Bruce Springsteen och vill väldigt gärna säga att de älskar Bruce Springsteen mm. För då förstår man musik Fast å andra sidan de som jag känner som älskar Bruce Springsteen gör ju faktiskt det också ja, jag tycker bara såklart. Att, Och det är inget fel med det Det är bara så fascinerande att verkligen alla är så totalt eh, helt insnöde på Bruce Springsteen, någon gång i livet. Mm. Och jag undrar, ja. när är det min tur att bli, att förstå den här storheten som är Bruce Springsteen? Ja, det kan man fråga sig. Nej men alltså, jag var ju... Det är bra musik att, som fan. Jag såg ju honom förra sommaren. Och det mm. var ju, det var bra. Det var en jättebra konsert. Ja. Men man ser ju... Jag... Det verkar som jag var den enda där som inte har sett honom över tio gånger. Den känslan fick jag. Ingen annan var där för första gången och vet, han har ju en jävla förmåga att kunna plocka fram olika låtar från varje dag typ. Mm. Men man ser på folk, hur, och det här är ju fint naturligtvis när de de lyser i ögonen på en när deras favoritlåt kommer. Och sen när man pratade efter det här var det inte länge sedan jag sa i podden tror jag. Sen efteråt då, när det blir lite så här snack, ja, vilken låt var bäst? Och så säger de, ja men Racing in the Streets eller den här långa, skittråkiga låten där alla artister får ha ett eget solo. om man ska vara sig. lite hipster inom Bruce Springsteen liksom snåret där att ja, men man, man ska inte säga boring in the USA för att då är man en plebeian. Nej, för det, var ju... det ska vara de mer obskyra låtarna för att visa att man är fan på mm. riktigt. För det var ju så det blev för mig. Ja, vad tyckte du Joel? Vilken var bäst? Jag var så här, Born in the USA är ju helt <laughs> överväxten bäst. <laughs> <laughs> det är tre minuter och femtio sekunder. Totalt ös. Men om man skulle sätta det i en annan kontext å andra sidan för ja. att eh, inte få det fram som att vi sågar Bruce springsteen fans. <laughs> ja. Skulle man vara på en Metallica-konsert? Ja, nej. Ja. Jag skulle faktiskt inte säga, nej men den resanen var bäst. Överlägsen. Liksom. Nej, det skulle inte jag heller. Nej, och det är kanske personer som inte lyssnar så mycket på Metallica ja. eh, säkert skulle säga för att det är mm. den de känner igen. Ja, absolut. Men det är alltid så. Där. Det är så här är väl lika det du och jag känner vad jag säger. Blackened eller Master of Puppets är ju alltid bäst. Ja, utan tvekan. Kör om Ride the Lightning så är nog fan den bäst. Ja, vad är det? Okej, okay, så nu har ju vi ändå lyckats driva med oss själva också. att jo, men mm. så är man besatt av Metallica som vi ändå är. Ja. Då, då är det samma sak, så såklart. Mm. Naturligtvis. Men det är lite roligare med Bruce Springsteen. För att alla gillar Bruce Springsteen. Ja. Jag håller med. Och så är det ju inte med Metallica. Det är ju rätt obskyrt ändå. Ja, mm. verkligen. Um, ja. Ska vi lämna musik och gå mm. på våra vanliga ämnen? Ja. Alltså... Nu tror jag inte att som vi hade en liten plan för jag vet att du fastnade lite i ett annat spel. Mm, men, men, nej, men jag kan jag, prata jag, om det andra ändå. Det... Jag kan inte, inte få ur med det den här veckan. Nej, Så men, men vi, prata. Vi, ska, vi ska snacka om det. Ja, vi du måste, måste prata ja, vi måste prata om Donkey Kong Banana. Mm, mm. ja, fan vad jag är kluven till det här spelet alltså. Okej. Okay. Nej, men alltså det är är ett svinbra plattformsspel. Mm. Typ första två, tre, kanske till och med första fem timmarna. Mm. Så är det ju absolut bland de bästa plattformsspelen Nintendo har gjort. Sen händer något, tyckte jag. Jag tyckte att det hade väldigt, väldigt svårt att variera sig. Mm det var samma sak hela tiden. Man låser upp lite speciella förmågor som en starkare kong, en kong som kan springa över is som går sönder till exempel, eller mm. så vidare, och så vidare. Men jag tyckte det blev mycket samma. Ja, här kan man slå sönder. Ja, det är lågen kista. Slå sönder lite mer av ja, en banan. Alltså, ja. Det jag tyckte har ju jämförts ganska mycket med Super Mario Odyssey. Mm. Som jag tyckte gjorde den här variationsgrejen bättre med hur man tog över fiender. Mm. Eh, sen kan man ju för sig diskutera, som jag tog upp det här i ett forum och då sa de, ah, men det var ju väldigt förutbestämt när du tog över en gumma till exempel. Då kunde man så, aha, det är det här, exakt det här jag ska göra på den här banan med gumman. Mm. Mm. Jag, jag, jag kan inte komma på något eget hur jag kan använda den här. Nej, det kanske förvisso är lite sant. Men jag tyckte i så fall att det var väldigt mycket bättre på att ge illusionen av variation då, i så fall. Mm. Så jag håller nog Mario Odyssey som starkare faktiskt. Men jag tycker att Donkey Kong Banana var jätte, jättebra. Mm. Men gud vad jag var färdig med det när väl eftertexten rullade. Men det känns väl lite som ett sånt spel att det. Det är så jävla megamaxat och det mm. händer grejer, grejer hela tiden när det börjar närmare i slutet eh, så blir man ju lite trött på det megamaxade. Mm. Så och, är det. Och så kände jag nog lite med Super Mario Odyssey också att, att det var jävligt megamaxat. Och sen mot slutet så kände jag, men nu börjar de fan klar. Nu ser de bara spöja Bowser och sen... För det var färdigt där, att jag går inte och samlar allt skit som går att samla. Nej, för det har de ju också gemensamt. Om det är 120 stjärnor i Super Mario 64 så är det väl 720 månader i Odyssey och det är väl likadant här, jag tror att det är 750 bananer att samla, tror jag. Då får man ju tre samtidigt några gånger till exempel, men ändå det är väldigt, väldigt många kan man väl konstatera. Ja, de kan ju vara precis vart som helst och med tanke på att du kan slå sönder hela kartan så kan det ju ligga en banan gömd precis vart fan som helst. Ja, exakt. Um, men som sagt, vad var det då som gör att jag blev lite irriterad på det? Uh, jo, jag tror att, kanske nämnde jag det redan förra veckan, fan allting flyter ihop så i huvudet nu känner jag, men i alla fall... Uh, jag förstod ju att nu är jag väldigt, väldigt nära det här Planet Core och så tänkte jag så här, fan om jag nu ska gå tillbaka och göra lite grejer för jag kommer inte att göra det ifall jag blir klar med spelet. Så jag stack ju tillbaka till några tidigare lager eller värdar och bland annat då gjorde slut med väldigt, väldigt mycket pengar på att betala för att få några bananer till som man kan mm. göra på vissa ställen. Så kommer jag till den här näst sista världen då. Och så inser jag, jaha, jag behöver jätte, jätte, jättemycket guld. Mm. För då tar man över här. Vad fan, nu får jag ju springa och samla det. Och det kändes ju så jävla rövigt. Som jag sa tidigare, det här att det hade inte gjort något ifall det hade saknats tio bananer. Det hade känts mer rimligt. Men just liksom mynt, guld, mm. det kändes så jävla ruttet av dem. Det går ju ifrån lite den formeln som de brukar ha. Ja. För jag tänkte ju först, okej, okay, men då är det kanske som i Super Mario 64 att ska du kunna komma till sista banan så måste du ha 80 stjärnor eller vad det är. Mm. Men motsvarigheten skulle ju vara bananer i det här och bananerna är ju mer som någon form av uppgraderingsgrej egentligen. Ja, för då låsa upp fler förmågor eller förbättra dem du har precis. Och att samla mynt eller guld är ju inte lika kul. Nej, det är det inte. Nej, men jag förstår att du blir förbannad på det. Mm. Och sen det allra sista då så jag ju nu kommer säkert du att klara det här väldigt mycket snabbare än vad jag gjorde, skulle inte förvåna mig liksom, men jag upplever ju som många bossar väldigt, väldigt lätta. Mm. Det är egentligen hoppa undan några gånger, sen har jag chansen att slå och så ska jag göra det tre gånger sen död bossen, typ. Mm. Alltså steget upp i svårighetsgrad på den här sista bossen, den var fan brutal. Okay. Jag, kände, jag tyckte att den var alldeles för frustrerande i hur man skulle döda honom. Att det är det väldigt var många steg innan man kan börja skada. Ungefär så, ja. ja och det tog tid och det var också så här att Uh, ibland, så jag tycker också att kameran är lite jobbig ibland uh, så till exempel så är det att jag ska gå ner för en avsats och så liksom skymmer avsatsen, så jag såg inte att det var en liten fläck med lava där som jag bränner mig på och då måste Donkey Kong springa som en galning, och så ser jag att han är han på väg mot den andra av lavan sväng, sväng, sväng, nej, det gjorde han ju inte och så dog man så jävla snabbt på jag vet inte hur många gånger jag försökte med det här. Ja, den var riktigt frustrerande. Och lång. Så att det var nästan svårt att hålla uppe koncentrationen. Den är inte Dark Souls-svår, naturligtvis. Nej. Men jag kände ändå så här... Det har ju varit nästan till om man skulle säga så här väldigt, väldigt barnvänliga bossfighter. Mm. Ja, det håller och så blir, med den Och det gör ingenting. Jag hade inget emot att det var så. Ska jag säga. Jag tyckte inte att jag störde alls. Men när steget upp på den här sista är så stort så ja, det är elakt mot och ha lurat in folk i det tycker jag. Mm, mm. Men det gick ju till slut då såklart. Men fan, vad förbannad jag var. Nej, men Svårighetsgraden börjar ju på bossar då, till exempel ändå öka successivt så att ja, du börjar visst. utveckla olika strategier som du sen kan ha användning av när du möter en sista boss. Men om, för jag upplevde också med de bossarna som jag har tagit att det är egentligen bara att trycka jävligt mycket på attackknappen knappen ungefär. Mm. Så är bossens slut relativt fort. Och det då Precis. helt plötsligt kommer mer eller mindre en lång jävla pusselboss. Nej, då är inte det jätteroligt om man ändå har vant sig vid att ja, men bossar i det här spelet är bara att trycka på attackknappen tills man är klar. Ja, exakt. Ja, nej, så det reagerade jag på faktiskt. Men sen så överlag så hade jag jättekul med det. Så inte en sån här topp, topp, topp spel, men väldigt bra ändå. Mm. Mm. Yes. Um, har du något att tillägga om Donkey Kong? Ja, jag får ju lite panik på musiken. Mm -hmm, okay. Jag vet inte varför, men det är någonting med den som känns, du vet, sån high school musical acting. <laughs> ja, eh, ja, visst. Så, som gör att jag får lite panik, att det är så mycket mm. sånt. Ja, men hur, hur långt har du kommit nu? Eh, nu ska vi se... Det senaste jag gjorde var man möter ju den här antagonisten mm. och sen så jagar man honom i flera olika lager. Ja, just det. För att sen komma ner ännu mer. Mm. Så det, det var det jag gjorde sist. Okej. Okay. Uh, då har du några väldigt roliga lager sen där tycker jag några, mm. ett par av de bästa tycker jag sen. Ja, det sista jag gjorde var på, att jag var på någon resort och slog sönder fyrkantiga meloner och grejen mm. <laughs> ja Så nice. det är det där är nu då mm. uh, bra men då är, tror jag att uh, därifrån tog det inte det jättelång tid för mig sen då förutom det allra allra sista mm. uh, då har inte inte mycket kvar då med andra ord uh, ändå Så det blir spännande, tycker jag. Mm. Att höra vad du tycker sen det sista. Om du håller med eller om du har en annan uppfattning. Men det, det får vi väl tillfälle eh, att återkomma till. Mm. Mm. Nej, men jag, jag tycker i alla fall hittills att det är ett jävligt kul spel. Men jag känner också någonstans att det får inte vara så jävla mycket längre nu. Nej. <laughs> Nej, jag vet inte fan. Jag tror att det eh, landade på någonstans kring tror jag, mellan 12 och 15 timmar tror jag. Eh, om man kollar på ser How Long, to beat eh, där folk lägger in sina. Mm. Eh, och jag säger jag kanske tycker egentligen att eh, det hade varit helt perfekt om det hade varit 10. Mm. Eh, jag börjar tycka så mer och mer ibland <laughs> faktiskt. Men 10-15 timmars spel tycker jag är precis helt lagom. Ja. Det finns um, något mellanting där, där det inte känns bra. Antingen så ska ett spel vara jävligt kort eller så ska man kunna spela det typ hur länge som helst. Ja, det ligger något i det faktiskt. Över hundra timmar är alldeles för mycket. Men mm. När man säger att sweet spotten att ett kort spel är mellan säg, en timme och 10-15 timmar ja. och ett bra långt spel är kanske mellan 50 och 70 timmar. Mm, absolut. Det låter bra det. Vi göra det, det. Ja, faktiskt. <laughs> ja men ja, jag ska ta tag i det jävla Donkey Kong snart mm. och bli klar med det. Jättebra. För jag har haft skidkul med det och sen hamnade ju Bravely Default emellan så då körde mm. jag igenom det det tog ju 70 timmar till exempel <laughs> ja det går säkert att klara det snabbare men jag är ju dödsförtjust i grinding mm. så är det ju ja, men då så eh, sen påbörjade jag Bravely Second faktiskt som är <laughs> en direkt uppföljare ja så det går väl emot Final Fantasy-formeln då i och med att jag hade ett sånt resonemang om att det är ett Final Fantasy-spel. Ja. Eh, och jag känner väl redan nu att Bravely Second har definitivt potential att vara i alla fall nästan lika bra. Men det är någonting okay. som jag känner på mig redan i början av spelet att det här är nog inte riktigt lika bra. Jag kanske har blivit färgad av vad andra tycker för det kan jag ha råkat ta del av innan. Ja, okej. Okay. Men, men det är någonting som det har inte riktigt lika fet impact. Jag tror nog också att jag har egentligen bara kört någon typ av introduktion av spelet. Jag har väl låst upp typ ett jobb. Okay. Men karaktärerna, eller huvudkaraktären det är någonting, det är någon jävligt konstig humor som bara känns malplacerad. Och så är det här break the fourth wall-grejen som och så kändes jätteb. Mm, okej. Okay. Och att huvudkaraktären går in i en skog och är jätteläskig. Och sen så tittar han typ <laughs> mot spelaren. Ja, för dig kanske är det lätt. Men för mig så är det jättejobbigt. Mm. Ja, spännande. Och, och det kändes bara malplacerat. Jag gillade det inte alls. Nej. Sen tycker jag att röstskådespeleriet. För, för det är på engelska. Mm är så otroligt jävla överspelat. Och om du tänker i personer som sitter i ett tält mm. de har slagit läger, det är en massa farliga liksom, monster och sånt utanför. Ja. Då tänker man ju att man kanske pratar på ett visst sätt då när man mm. har slagit läger och inte vill bli upptäckt eller sånt där, att ja, man kanske har lite lägre. liksom så. Men det är samma jävla liksom, svensk teater. Så. Mm. Ja, nu sitter vi i vårat tält och det är väldigt mörkt ute. Åh, oh, jävlar. Så det är, jag vet inte alltså själva skådespeleriet i rösterna så sett, alltså det är ju inte här Resident Evil 1 pissigt att det låter som att någon <laughs> som har läst bara läser replikerna rätt upp och ner. Utan det, det, men det känns bara, nej men det här är väl inte alls rätt kontext att prata så där. Nej. Det, det är skitmärkligt. Men jag får väl, och det, och det går inte att stänga av eh, någonting sånt. Och det går inte att byta till ett annat språk eller något sånt där. Och det, är, ah, okay. det är inte det viktigaste. Men snälla åtminstone ge mig möjligheten att bara stänga av röstskådespeleriet. Jag kan mm. ju spela utan ljud, men grejen är att musiken är ju bra på de här spelen. Ja, okej. Okay. Då är frågan, är det värt att plågas av dåligt röstskådespeleri? för att få ta del av potentiellt bra musik, för jag har inte kommit så långt än. Mm. Nej, du får kämpa på tror jag faktiskt. Ja, men jag tror också det. Är. är det hälften så bra som första spelet så kommer det vara ett jävligt bra spel. Mm. Sen har jag ju Bravely Default 2 på Switch sen då. Ja, just det. Som är det tredje spelet. Mm. Rimligt. Ja, det är rimligt. Ja. <laughs> Ja, men det är kul att de har varit bra faktiskt för mm. dig. Ja, nästan lika bra är ju ändå fortfarande väldigt bra, tänker jag. Mm. Ja, det är lätt att fastna i det här. Nej, men det här spelet är inte lika bra som det här. Mm. Det betyder att det är dåligt. <laughs> ja, just det. det känns som att väldigt många resonerar så. Mm. Ja, det här spelet var ju inte en 10 av 10 som förra spelet var. Det här var bara 9 så är dåligt. Ja, det är lätt att fastna i den fällan ibland, tror jag. Faktiskt. Ja, men jag tror också det. Man blir, man blir nog lite färgad av det. är nästan som att det är... In, inte riktigt, men det liknar ankarteorin. Mm. Att det är storslagna av det förra spelet som man då jämför med är så färskt eller så starkt Ja. Att man begår ett tankefel när man spelar ett spel som fortfarande är väldigt bra men kanske inte mm. lika bra och då är det dåligt helt plötsligt. Ja, precis. <laughs> ja. Så kan det gå. Simons Quest är ett sådant spel som verkligen har lidit av det. Nu var det mm. för sig länge sedan som det ändå jo. har erkänts som att ja, det är faktiskt inte så dåligt, men Nej, det kanske inte är lika bra som första och tredje. Sen blir man ju också formad av den här Angry Video Game Nerd-videon ja. då. Självklart. Och då tror folk att det är dåligt vad som inte har spelat det själv. Jag tycker ja. att Simons Quest är ett kanonspel. Mm. Visst, det har sina kryptiska moment som det är känt för. Men vilket ja. spel, till en hade inte det. Nej, det är exakt eller Vampires Kiss eller Dracula X till Super Nintendo. Mm. Nej, men det här är ju inte samma som det till PC Engine som bara släpptes i Japan som jag aldrig har spelat. Så det är inget bra Castlevania-spel. Nej, Ja, det är fan konstigt alltså. Ja, det är konstigt. Det är fan bra det spelet till Super Nintendo. Mm. Och Nej, det är inte lika bra som Super Castlevania och det är inte lika bra som Blood of Blood. Men det är ett bra spel och bara för att det inte är lika bra så betyder det inte att det är dåligt. Nej, exakt. Och så med Little Second, nej det kanske inte är lika bra som det första. Men jag vägrar eh, gå med på att det skulle vara typ dåligt. Mm. Det verkar vara lite blandade meningar om det spelet. så jag får. Väl, ja. men, jag, men jag kommer okay. få en uppfattning så spåningom. Mm. Och så har jag köpt eh, lite spel också. Så att, ja, kör. Kör. Jag tänkte jag måste ta det med dig i podden. För jag har ja. nu köpt ditt favoritspel på Switch. Yes, alltså? Ja. Okej, okay. nice. Jag visar upp det här så får du se vad det är för någonting. Åh, oh, cotton. <laughs> Fan, vad nice. Ja, reboot. Jag vet inte om det här är typ en remake eller remaster av mm -hmm. PC Engine-spelet. Det ser ut ja. som den när jag kollar på baksidan. Jag har inte testat den, jag har precis köpt det. Ja, men det ska bli kul. Jag gillade det till PC Engine. och Ja, det kan jag förstå. Jag tyckte faktiskt att det till Sega Mega Drive var ganska kul också. Även om mm. det är lite svårt på grund av att det, det flyter på ändå för att vara ett 16-bits Mega Drive-spel. Jag tror inte att det är någon specialchip. Det är ju Hyfsat likt där Space Harrier eller ja, just det. Eh, kanske också i, i, till ett visst mån i alla fall Starwing eller Starfox till Super Nintendo. Mm. Yes, okay. Att det är den typen av shooter då till Mega Drive. Mm. Det har jag kört en del. Men ja, PC Engine-spelet är väl snäppet vassare. Ja, Fan, Varje gång vi eh, pratar om detta så jag kan inte låta bli att tänka på att vi eh, hade en kollega i Säffle som har exakt den frisyren som hon har, Cotton. Och att jag såg framförallt att hon i teorin hade kunnat kunnat spela kotton på film. Cosplaya. Ja. ja det gjorde bra som fan. Ja, så in i helvete bra. Jag kommer ihåg att vi, vi hade ett möte på skolan där. Mm. Och så kommer jag ihåg att jag peta till dig i sidan och så visade en bild på kollegan och så sa det, hon hade ju kunnat spela i ifall hon gjorde en film på den. Och så kunde du, lyckades jag hålla tillbaka ett fniss men det var så, här. <skratt> så en gång. <skratt> alltså, när jag tänker efter vad mm. många sådana livsfarliga situationer vi utsatte varandra för. <skratt> <skratt> Som jag utsatte vår gamla... Coolare David Örman till när han hade föreläsning på universitetet eller när han hade muntlig redovisning på universitetet. Ja just det och vi blev frågade om vi kunde sitta på övertid för klockan var väl liksom sig fem. Ja och vi var så jävla vi hade suttit hela dagen och klart det är klart man ställer upp på det ja, ja. och så då hade jag ju långt hår så jag la ju håret bakom öronen, men sparade en liten sträng i mitten som jag hängde ner till näsan. Ja, lite så här missfitsaktigt. Ja. Och när han, han pratar och så tittar upp och får syn på mig och gör också så. Men det såg ut som en blandning av Stellan Skarsgård i den jönsson filmen och uh, Missfits. Ja, det stämmer bra. Och han är så jävla imponerad av att han tog sig ur det garbet och lyckades att slutföra alltihop. Ja, det var jävligt starkt jobbat. <laughs> det jävla elakt gjort egentligen. Ja, det är fruktansvärt. Men vi, fan, vi, vad fan, vad var vi? 20? Jag var 24 tror jag. <laughs> 23. <laughs> fan vad hemskt. Det är 15 år sedan typ. Så våra hjärnor var inte färdigutvecklade. Det fanns fortfarande lite tonårs Mm. gärna kvar i oss tror jag. Ja, garanterat. Jag fick äntligen också ett tag på en Ja, just där, där var vi. Ja, nej, StarTropics till en ja. 8 bit, ett mm. spel. Jag har kört det lite grann men jag har alltid velat äga mm. och bestämde mig väl för för jag körde en del på den här eh, NES Classic Mini när den kom. Ja. Och körde en StarTropics och kände väl att fan, det här är kul. Det är ett jävligt kul spel. Ja. Jag fick googla lite snabbt, bara undra ja. undrar vad jag... Och jag kunde inte låta bli att känna, nej jag tror nog fan att jag kör det här på ett riktigt Nintendo istället för det här, mm. det här är ett spel som är så pass mysigt att jag vill äga sen har jag inte yes. fått tag på det Nej, okej okay. Och nu fick jag tag på det så mm. det jag ser fram emot att sätta mig och köra det här Det förstår jag Slå jag lite fiender med Jojo mm. Jag vet när jag kollar på Screenshots på det i SNÄRRET Nintendo magasin eller om man var inne mm. i en hyrebutik och kolla <laughs> på ja. hyrutgåvor och spel. Yes. Det var ju det var ju bara liksom det var bara bilderna på baksidan där man kunde avgöra i alla fall någon form av första intryck av ett spel. Mm. Och att det spelet då hade liksom en spar en sån sparskärm som Zelda har. Mm. Fick mig ändå tänka vad fan är det här precis som Zelda fast. Liksom nutid och inte en fantasyvärld. så alltså det här ja. måste ju vara otroligt bra. Ja, det är klart. Och riktigt så är det inte, men, <laughs> <Nej>. <laughs> men, men, men det är ett jävligt skärmigt spel i alla fall. Mm. Jag förstår det. Så det, det är, nej fan. Riktigt glad över den. Jag har Nintendo-t inkopplat så jag kan bara trycka in och köra den när jag vill. Mm. Jag köpte också en Everdrive till Nintendo 64. Ja, naja. ja. Så ser kartongen ut. Everdrive mm. 64X7 heter den. Okej. Okay. Ska tydligen vara samma som en som heter X5. Jag, jag har inte gjort tillräckligt mycket research för att fatta vad det innebär med de här olika X och någon siffra om det är någon... Mm. Eh, men att den ska typ ladda spelningen ganska fort och att det finns eh, en USB-utgång på kassetten uppenbarligen. Jag kan kanske kolla på den. Ja. Varav, och det är väl om man då utvecklar grejer. Jag vet inte om man vad exakt man gör. Jo då, mm. det, det är micro-USB-utgång på den. Mm. Men, okay. men det är ju på FX-Pack Pro också eller mm. SD 2 SNES Pro som den också heter men fick byta namn. Ah, okay. då finns det också ett USB-uttag på som jag faktiskt testade nu i veckan när mm. vi, jag och Evelina körde gemensamt lite combo randomizer hon kör Zelda och jag kör Super Metroid Ja, ah, kul mm. Och eh, oftast så brukar vi köra det helt blindt mm. Man kan ju använda en så kallad tracker, det vill säga att du kartlägger liksom alla områden du har varit i och vilka grejer du har hittat så att du vet Okej okay att ja, men Där har jag varit och nu när jag har fått eh, inte vet jag, speed booster då betyder det att jag kan gå hit så vissa delar av kartan är märkt i rött att nej du kan inte komma åt det här stället. Ah, okay. eh, och en del ställen märks i grönt. Mm. Eh, och tidigare så har man ju fått göra det manuellt. Ja. Okej, okay, nu har jag varit där så får man klicka på datamaskinen och jag hittade den. Eh, men eh, med eh, den kassetten då, FX Pack Pro så kan jag koppla då? Kassetten har ett USB-uttag och så kopplar jag den till en dator och mm. startar ett program som heter Pop Tracker och så väljer jag då att det jag ska tracka är Combo Randomizer A Link to the Past Super Metroid och då kommer kartan till båda spelen fram eller till ett spel i taget om man vill det och sen en liten eh, ruta där nere med alla items och bossar och sånt där så när jag får en item i spelet så så lyser den upp då i datorn automatiskt, att den trackar spelet åt mig så att okej, okay, men ja. där har jag varit, och behöver jag inte gå dit eller eh, okej, okay, jag saknar den grejen men vi, vilket spel finns det ett outforskat område jag kan ta mig till, ja men kolla där inte vet jag, Meridia i Super Metroid, kan jag gå till nu, okej okay, men då är det det som är nästa ja, okej okay. <laughs> fan vad jobbigt det låter <laughs> Nej, det är ju inte ett dugg jobbigt. Det är ju, det blir ju skitlätt med sånt. tracker. Sen kanske jag är inte så pedagogisk på att förklara hur smidigt det är med som Jag inte. Ja, ja. Jag har inget visuellt att jobba med. i sån mm. podd. Nej, det är klart. Och nu när du ändå kört All To The Past. Ja. Jag, jag tycker fan du ska prova en randomizer. ändå, Majs. Fan vad jobbigt alltså. Den kryper i hela mig. <laughs> Ja, eh, får väl testa då, helt enkelt. Mm. Hur fan går det till exakt, hur jag på att säga. Hur, vad behöver jag för att spela det? Du, du, du kan hitta eh, det på nätet. Alltså, du behöver ja. ju ha en ROM-fil. Den, ja, den kan du ju få av en snäll farbror på gatan som har ett USB-minne som ger den till dig. Ja, visst. Och, och, och då ger den dig den japanska versionen av spelet då. Version mm. 1.0. En opatchad, ouppdaterad version. Mm. Eh, som du sen går ut på nätet. Ja. Adressen om det är någon annan är ju alttpr. Mm. Alltså A Link to the Past Randomizer förkortat. Alltså bo första bokseveran alttpr.com. Mm, Okej, okay. bra. Och, och där löser man allting på hemsidan. Du laddar upp då din Romfil som du har fått av en snäll farbror på ett usb minne eller om du har gjort en Romdamp på ett eget spel. Det kan man ju göra. Mm. Jag har det original så jag kan ju göra romdumps på min Super NT. Den har Kasten Firmware, då kan man göra romdumps. Ja. Till ett, så att ingen tror att jag håller på med nedladdning eller sån här livsfagligt. Nej nej, nej, nej, nej, nej, för fan, sånt håller vi inte på med. Och sen kan du bara ställa in liksom, okej, okay, men hur svårt ska det vara? Vad ska vara? Vad är det för krav för att kunna möta Gannon eller komma in i Gannons Tower? Är det fem kristaller eller ska det vara alla sju? Ja, okej. Okay. Ska det, vara, ja. ska det vara vissa grejer där man måste ha buggar för att det ska gå? Alltså man gör sådana här trick som Andy gör. <laughs> ja. det, det brukar jag inte göra att köra. Så, utan du kan ju köra som att. Ja, nej, men casual kan du ändå ta. Mm. Och sen vill jag ha en boss randomizer. Att, eh, när du går till öknen så är det inte tre maskar som flyger runt utan det kanske är bossen från Kristall 5. När isbossarna. Mm -hmm. Det råkar ut för en gång. Det, det blir svårt kan jag säga. Ja, det kan jag tänka mig. Och sen kan du ha. Det, det finns massa spännande grejer du kan ställa in som du vill ha. Vill du ha en enemy randomizer? Eller, det, det finns ju såna här dörr randomizer också. Att <laughs> du, du, du kanske går in till den här spågubben mm. som är precis norr om stan. Men ja. Men när du går in där, ja, då är du helt plötsligt i tredje eh, borgen. Ja, <laughs> oh, fy fan. <laughs> ja, men jag förstår att eh, stort fan av spelet så är det här ett eh, väldigt roligt sätt att förändra det lite, skulle ja, man kunna ja, säga. Men, ja, men ja. Spela om det, få en ny upplevelse. eller ny ja, precis. Mm. Fantastiskt. Så jag kan väl inte nog rekommendera. Men jag, jag känns som att jag pratar om randomize. Det är varenda jävla avsnitt i den här podden. Men nu mm. försöker jag få dig att börja med det. Ja. I alla fall att testa det. Ja, Men jag, förstår, jag förstår om du inte vill. Det är helt blivit. Nej, men vi, jag, jag ska ta mig en funderare på det. I alla fall. Mm. Så kan vi säga. Mm. Ja. Um, var du klar? Ja. Det för då tänkte jag plocka fram en liten annan grej mm. jag har ju faktiskt nu då för första gången egentligen jag har ju testat Sonic-spelen lite då och då sådär mm. men aldrig spelat igenom ett nu bestämde jag mig för att nu var det dags för Sonic 2 som finns på Switchen då via den här Mega Drive Flash Genesis emuleringen som finns mm. Och jag, alltså, jag har ju skrivit lite till dig om det. Och ja. raljerat lite, skulle man väl kunna säga. Jag tror att jag konstaterar att jag tyckte synd om dem. De var Sega-fans. För det här är ju så oerhört mycket sämre än Super Mario. Sen kände jag väl så här då, man ska vara helt ärlig, att som Super Mario World till exempel, det kanske är... Om inte det bästa som i alla fall är utan de bästa 2 d plattformarna någonsin. Och säga att det är inte lika bra som det. Det blir ju lite barnsligt. För det kanske är strax under det. Så att liksom fortfarande är väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, så jag har ganska kul med Sonic 2 faktiskt. Mm. Får jag säga. Nu är jag inte riktigt klar. Jag tror att jag är på... Jag tror att jag kollar upp att jag är i någon stad, Metropolitan, Metro, Metro, någonting. Mm. Så jag tror inte jag har sådär jättemycket kvar sen då. Har du hårt flygplanen? Nej, jag ser att det är banan efter. Ja, men då är du väldigt nära slutet. Mm. Um, men alltså det jag tycker det är att um, banorna är ju ganska finuligt gjorda. De är ju lite mer pussliga. Det är ju, Verkligen inte bara att springa från vänster till höger utan du ska lösa lite pussel, kanske inte är riktigt rätt ord, men typ så. Ta det för hinder på något ja. sätt. Och Det har ju inte Super Mario World på samma sätt riktigt, tycker jag. Nej. Uh, men jag tycker också kanske att Super Mario har nog lite starkare bandesign överlag. Ja, liksom jag, jag tycker att, att, att man... Super Mario har väl egentligen allt med sig om man skulle jämföra Sonic ja, och Mario. Um, så är det. Det egentligen inte att jämföra dem. Nej, men liksom att det är, en, det är ju en helt, jag ska inte säga att det är en helt annan typ av spel Sonic, men det känns väl som att det liksom det här med att finns ingen världskarta att gå och kolla på liksom eller röra sig igenom, utan det, det rullar bara på. Det känns ju det känns som ett plattformspel från en tidigare generation nästan. Mm. Men det är ju mycket det är. mer arkadigt är det ju. Mm. Och eh, det säger så här: att jag kommer ju tycka att det här är jätteroligt att ha spelat igenom. Men jag har ju noll känsla av att jag kommer ha det här. Liksom, Åh, det här kommer jag nog kunna spela igenom en gång om året och finna mm. glädje av. Nej, men alltså, det jag kommer nog känna mig väldigt nöjd med att ha kört det en gång. Och så kanske det kan jag ta något annat Sonic-spel istället. Men just att återkomma till det här det är ett tusan alltså. Det finns ju bättre plattformsspel på Sega. Dynamite Headdy och um, RaiStar är ju otroligt bra plattformsspel. Ja. Och star fanns väl på Switchen. Eh, vad fan heter det? McDonald's Treasure Land Adventure. Okej. Okay. Det är fantastiskt roligt på Mega Drive. Mm. Bra. Uh, och där heter det heter Rise Star. Mm. Uh, det tror jag finns på Switchen också. Mm. Uh, för att få göra den jämförelsen sen helt enkelt. Mm. Ja, snyggt. Uh, och så spelar du faktiskt igenom. Jag trodde ju dig nästan inte, trots att du sa att uh, det är inte så svårt på riktigt, skickar du till mig. Men jag tog mig faktiskt igen på lättaste svårighetsgraden, ska väl säga Street of Rage 2. Mm. Jag tyckte, det var ganska, eller jag tyckte att det var riktigt kul ska jag säga. Ja. Det är faktiskt uh, ett spel som motsvarar hypen. Ja. Och jag säger alltså, överlag jag har inte spelat speciellt många sådana spel alls liksom, det är Turtles in Time mm. som jag har klarat av av den uh, spelartypen liksom. Så därför var jag väl väldigt osäker. Och så vet jag ju det har ju hänt förr i den typen av spel. Jag tror att jag har spelat Final Fight någon gång. Uh, och liksom känns här, en, en bana. Ja, oh, vad fan. Det här går ju. Två banor. Fan, två redan. Fan, det här kommer ju gå bra. Halvvägs in i tre. Stendörr. Mm. Alltså det, det blir så absurt svårt helt plötsligt. Så jag var väl hela tiden lite orolig att det skulle bli så med det här spelet också. Ja, nej, det är väldigt. Och, och jag kan ju säga, att så här, kan jag säga så här, det var ju inte långt ifrån att jag dog. På sista bossen, Mr. X. Det mm. Jättebra skurknamn också. Ja, den tyckte jag var, liksom var lurig och ta mig undan. Men sen såg jag, fan det här kommer gå bra. Jag har så många liv. Mm. Man har ju samlat på sig lite... Jag gillade också att man kunde plocka upp One Up lite här och där. Och få det via poäng man samlar in. Liksom. Det kändes mm. som att det blev lite... Jag vet inte om det är vanligt i den här typen av spel. Men eh, ibland känns det som så här att... Ja, eh, du får ett extra liv vid tusen och sen vid 5000 och det tredje vid 180 000 Jag mm. att det är såna jävla glapp helt plötsligt för att ja. göra det lite svårare också. Det är klassiskt sådant arkadsystem. Ja. Um. Men så nu har jag ju faktiskt uh, spelat lite Sega-spel också då och uh, om det, uh, Ristar ska vara så bra så får jag ju nästan bocka av det också sen då. Ja, jag, jag tycker att det är riktigt kul. Jag, mm. jag har faktiskt aldrig klarat det. Men, eh, nej, jag vet, men Sega är ganska outforskat hos mig fortfarande. Mm. Okay. Om jag ska jämföra med Nintendo. Mm. Ja, det kan jag i och för sig förstå. Sen Jämför. är ju Castlevania till Mega Drive är ju bra som fan också. Ja, det har jag också tänkt på såklart. Mm. Bra. Um, så jag ville väl bara ha det sagt att um, jag raljerade lite för dig över att det lät som att jag tyckte att Sonic var dåligt det tycker jag verkligen inte men, uh, och det var likadant jag sa fan, det är inte alls lika det är inte lika bra som Super Mario World nej, men vilka spel är det då om man jämför på någon av de konsolerna när det kommer till plattformare samtidigt um, så är det ju ändå relevant att göra sig lustig över en sån sak som du gjorde <laughs> Jo, men det kändes också bra att säga att ja, det kanske är som alla andra plattformar den generationen <laughs> strax under det spelet. Liksom. Nej, men jag, jag tror nog att Sonic har fått lite för mycket att säga till om eh, till Sega. Om jag ska vara helt ärlig. Nu, nu gillar jag de spelen men det är långt ifrån liksom, bästa plattformspelet till Sega. Mm. Det, är, det är ju inte jämförbart med Mario. Nej. Då får du nästan kolla på andra plattformsspel. Mm. okej. Okay. Bra. Sen finns det ju något annat spel som jag totalt har glömt vad det heter Det är Pulseman, det heter, som är ganska okay. coolt. Mm. Jag tror fan att det är Game Freak som har utvecklat det. Okej. Okay. Som mm. sen blev väldigt kända med Pokémon. <laughs> ja, du ser så det kan väl i alla fall rekommendera att testa Rise Star definitivt Dynamite Heady är också jävligt skärmigt Cap Attack Är ju också ganska coolt mm. Bra Så där har ni ju några bra Plattformar Nu, nu har jag faktiskt inte koll på vilka av de Spel som faktiskt finns då på <laughs> Nej det är klart Även om jag har Mega Drive på Switch, men jag råkar också ha en Mega Drive. Ja, just det. Bra. Mm. Ehm, vill du prata Diablo 2 eller? Ehm. Jag skäms lite över att jag spelar det nu. För det känns lite som att man blir heroinist när man spelar det. Och då vet inte jag hur det är att vara heroinist. Så det är kanske en jävligt magstark jämförelse. Nej, det tror jag inte. Men sen försöker jag tänka på men, men är det så... Eh, ja, det är klart att det är. Men är det mycket värre än när jag spelar något annat spel och blir besatt av det? Ja, men som blir mm. Default. Eh, kanske inte... Men när jag blir besatt av att inte vet jag köra ett Final Fantasy eller blir det default, då är man ju ändå liksom konstant progression. Mm. Diablo 2 nu, just nu eh, jag skulle simla gärna vilja ha en karaktär på level 99 på det spelet. För Jag ja, okay. spelade för allra första gången för drygt 25 år sedan. Mm. Och jag har aldrig haft en karaktär på level 99. Nej, okej. Okay. Äh, då är det dags nu då. Ja, och när Diablo 2 Resurrection kom så kändes det ju som att, åh vad kul att då kanske hon kan balansera ut lite grejer för det senaste jag körde av Diablo 2, jag vet inte om det var 1,14 eller något sånt där, alltså vanliga mm. Diablo 2 det, det var inte lönt att spela någon annan karaktär än Paladin möjligtvis mm. en Sorceress eh, och man kör Hammerdin Okej okay kallas då den bilden. Det, det är det man kör. Ingen annan karaktär, alltså klass är ens lönt att försöka med. För du kommer inte förbi Nightmare. Nej, okej. Okay. De, de är totalt vällösa karaktärerna. Skit i det. Mm. Det, är bara, det är bara att köra Paladin. Och det tyckte jag blev lite tråkigt. Det, ja. var, inte, det var inte som på den gamla goda tiden när man körde 1.09 då alla <laughs> karaktärer kunde bli så jävla OP- för att det fanns så många buggade items och dupes <laughs> okay. överallt. Um. Fantastisk tid att spela Diablo 2 under 1.09. Ja. Eh, men nu, nu när Diablo 2 Resurrection har varit ute ett tag. För när det kom då var det ju, ja men du får den autentiska Diablo 2-upplevelsen. Det vill säga, mm. att du kör Sorceress eller Paladin, de andra karaktärerna är suger <skratt> Det inte, det, man hade inte ens behövt implementera dem i spelet för att de är så jävla värdelösa. Men nu, men nu tycker jag att det känns lite mer balanserat. Jättemånga kör Assassin av alla jävla karaktärer. Okej. Okay. Jag tror att det är Lightning Trap som många kör och jag körde jag har inte kört jättemycket med andra spelare men jag var med på en, vet inte, en sån cow level runda mm. och drå till helvete var det dödades fiender. Och då tycker ja. jag ändå att min Java-son som jag kör då ändå slaktar på rätt bra på cow level Ja, okej. Okay. Det vill säga att jag, jag kör Amazon och kastar spjut mm. som sen delar sig i jättemånga blixtar. Ja, okej. Okay. Fantastiskt roligt. För jag tror nog egentligen eh, när, när jag tänker efter. Jag hade som roligast med Diablo 2 i min tonår när jag körde som Amazon. Mm, okej. Okay. Så då tänkte jag, är det, är det värt att köra man så nu? Och ja, det är det. <laughs> ja, bra. Men det som jag gjort nu då, som jag inte har gjort på... Kanske inte sen när jag körde igenom, i alla fall Lord of Destruction för första gången. Mm. Är att verkligen spela igenom hela spelet. Inte gå ut på nätet och vara med när någon blir rushad av en annan. <laughs> så att man har klarat normal på level 15 och sen... Går in i Nightmare eller och sen klarar Nightmare på level 20 och sen går in i Hell på level 30. Och Nej. sen bara gå med i någon bail run för att bara se exp bara flyga. <laughs> jag har spelat det liksom akt för akt och gjort quests och liksom mm. gå in i spelet. För det var ju inte super länge sedan som vi körde Diablo 4. Och jag hade, jag hade kul med det. Mm, det hade jag också. Men jag tycker också att det är någonting med det som gör att det saknas någonting. Mm. Det, det är någonting som är substanslöst med Diablo 4 som jag inte riktigt vet exakt vad det är som gör att det blir substanslöst. Det är bara mm. en allmän känsla. Jag tycker att Diablo 2 har allt det där som Diablo 4 inte har. Mm. Okej. Okay. Det är lagom begränsat är jävligt svårt att hitta bra items men när du väl gör det så blir du överlycklig. Kan också bli en besatthet av att gå ut och jaga. Men det är också förbannat kul när man börjar lära sig hur man ska läsa av kartor för de är autogenererade, men det finns mm. vissa kartor där man vet att okej, okay, nu är waypointen har den här, en waypoint har den här vinkeln, då betyder det att det där är norr. Och ah, okay. på den här banan så ska man alltid springa åt väst. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Men norrut på bilden när du spelar kan ju vara liksom snett ner åt vänster. Mm. För ah, okay. då, då kan vrida sig banorna. Och så får man ah, tänka, mm. okej okay, men när jag går ut från dörren där waypointen är mm. så ska jag gå till karaktärens höger eller vänster. Ja, ah, okej. Okay. Och då kan man få rätt effektiva runs. Så jag har kört ganska mycket nu den här veckan jag började. fan kan det ha varit i helgen kanske? Mm. Så nu är jag på level 87 tror jag. Ja. ja. Det är väl ändå ganska bra att kämpa tycker jag. Ja men det är, det är, ja men det är bra. Jag har kämpat på bra. Och har i alla fall tillräckligt bra gear för att jag kan farma alla bossarna på hel. Mm. Utan några större problem. Eh, däremot så. Är I min mean, resistance. Inte superbra. Så att är det. För det är det också som är det jävliga. Och när du kör Diablo 2. Det här kan ju låta som att. aha, nej men du i det. Men det blir kul jag lovar. Mm. Men fysisk skada. Vilket jag tycker också är. Ganska dåligt eh, designmässigt. Fysisk skada är totalt världöst. Mm. Glöm, glöm det. Att ha en melee-karaktär som bara gör fysisk skada du kommer inte komma någonstans. Ja, uh, okay. Möjligen att du klarar Nightmare men på heller du körd. Okej. Du måste ha en karaktär som gör någon form av uh, elemental damage. Mm. Sorceress är ju given karaktär då. Um, ja, Paladin är också jävligt bra. Ham, uh, Hammerdin är ju en jävligt populär liksom bild fortfarande. Och sen så har du Amazon som kan kasta oskspjut. Ja, just det. <laughs> Men på Hell får ju en jävla massa fiender resistances och eh, immunities mot vissa element. Så kommer du till ett ställe där de är immun mot lightning. Mm -hmm. Hur ser ja, för fan och tråkigt. Så då måste man grinda gear som gör att man kan ta ner deras eh, resistance. Ja, okej. Okay. Så det är lite sådana såna grejer jag gör. Jag försöker optimera. För någon gång så skulle jag också vilja eh, döda en uberboss. Mm. Eh, jag förstår, ja. De har implementerat en grej som är ganska likt Diablo 4 i Diablo 2. Eh, du vet de här har, Vad fan hette det där när det blev rött och eldigt och jävligt på, någonstans på kartan? Uh, ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag har totalt glömt vad det heter. Uh, Men gud. Hell. Nej. Jag kommer Nej. fan inte ihåg. Du vet vad jag menar i alla fall. Så mm. det, det är gott så. Att de har implementerat ett likna, en liknande sån grej på Diablo 2. Att eh, någon, om det är någon timme kanske eller något sånt där mm. eller 40 minuter, jag vet inte. Så är det ett visst område då i Diablo 2 som har blivit terrorized. Ja, okej. Okay. Det, det kan vara ett ställe på akt två eller ett ställe på akt tre plus en dungeon som finns på den kartan som blivit terrorized och då är alla fiender alltid två levlar över din karaktär. Ja. Okej. Okay. Och det, det är bra. Ja, jo, det är klart. Om, om man ska, och så, det är bra sätt att levla på och det ökar ju också chansen att få bra gear. Mm. Och det har ändå gjort grindandet i Diablo 2 lite roligare faktiskt. Ja, okej. Okay. Och det funkar också helt okej okay att köra solo. Mm. Gött. Sen går det lite långsammare att grinda solo, men det är... Ja, såklart. Eh, mm. För jag kör lite på PS5 och på PS5 det är inte super många som spelar på PS5. I alla fall inte Public Games. Det är om jag, om jag kollar alla games på Hell så mm. har jag tur så är det fyra stycken. Ja, okej. Okay. <laughs> och på PC så är det hur många som helst. Ja, såklart. Så jag spelar gärna på PS5 för att jag tycker jag tycker, jag tycker att Diablo 2 funkar jättebra med handkontroll. Mm. Men jag förstår. Om, om jag vill iväg och byta så att jag hittar en rune som jag vet att jag inte behöver men den är värd i alla fall en item som jag kan ha nytta av. Då mm. kanske jag går över till PC så att jag kan byta. Ja, okej. Okay. Mm. Då så. <laughs> Nej, så jag, jag, har, jag har verkligen jätteroligt med Diablo 2 nu. Ja, <laughs> det är bra. Det låter så härligt bara. Jag måste ju testa det här, det hör jag ju. Mm. Um, det är inget snack om så. Jag har ju inte spelat 2 för att vara tydlig med vad jag menar. Nej. Jag har spelat alla utom det. Ja, det är helt obegripligt. Ja. Men jag blev också jävligt sugen på att köra ettan igen. Mm. okej. Okay. För Diablo-spelen är väl lite som, med, som jag jäm, gjorde, den jämförelsen jag gjorde med dig med Donkey Kong Country. <laughs> okej, okay, då spelat alla Donkey Kong-spel förutom Donkey Kong Country 2. Ja, eh, <laughs> exakt. Det är väl egentligen samma där med Diablo, att Diablo 2 är det bästa spelet. Mm. Precis som att Donkey Kong Country 2 ja, det är faktiskt det bästa. Men mm. min favorit kanske är första. Ja, just det. Och första Diablo, det, det är en atmosfär i det som tvåan har den ju för sig. Ja. Men jag gillar ensligheten i Diablo 1. Ja, just det. Och det är, och nog det, och det är väl det som fyran absolut inte har. Mm. Du absolut. kommer till den här staden. i läget tror jag väl att du får vara själv. Men det är alltid den jävla massa andra som springer runt. har ja, nu går jag in i den här stan och jag är hjälte. Det är folk överallt. <laughs> ja, men det, det är typ 90 andra hjältar här som har samma uppdrag. Det, jag tycker att det förstör lite. Ja. Så vi får väl se. Jag, jag planerar inte att sitta och bli alltför fast i Diablo. Jag kanske kör... <laughs> Jag kanske kör den här veckan och hinner jag inte komma till level 99 då får det väl vara så, tänker jag. Det har jag gjort ett försök. Spelar jag längre då kommer jag inte spela någonting annat. Det är det. Nej, just det. Och man känner också suget för att grinda lite för mycket ibland och då känner jag att jag inte vill göra något annat än att grinda i Diablo 2. Då kommer jag av och installera det direkt. Mm. För det är fan farligt det där. Såklart. Men om du börjar spela blir det lättare för då kan man ju köra, kör jag bara när du kör. Ja, exakt. Jag hade ju hoppats att det kanske skulle finnas på Game Pass då, mm. men det gjorde det inte tyvärr. Nej. Um, det första Diablo finns ju till exempel, det hade inte varit jätteorimligt om det skulle komma till slut liksom, men det, ja, vi får se. Det, det kanske är originalet som skulle komma i så fall. Alltså ja. bara Diablo 2 och Lord of Destruction. Mm. Ja, kanske. Men du vet vad jag såg nu förresten när jag gick in och sökte på det? Mm. Eh, nej, det är ju det här Quake Con nu. Mm. Och nu har de lagt ut på Games Pass då Heretic plus Hexen. Det är mm. bara att installera nu, om man vill. Heretic har jag börjat köra på PC. Det har fan sin charm. Mm. Eh, tror jag att jag trycker på under tiden är det direkt install. Ja, fan vad nice det kommer nog, ta, kommer nog ta ett tag. Det är hela 1,1 gig. Båda två samtidigt. Åh oh, jävlar. Sitt upp hela natten. Va, va, hur stor plats kunde häxen ha tagit när det begav sig? Två, tre disketter? Ja, något sånt. Jag undrar, med fan, hur, hur stort var Doom 2? Säger vi. Ja, jättelitet antar jag. Ja, för jag har förmått att jag försökte i, det, det var innan jag fattade någonting men en kompis hade det på, en, på sin dator om man bara kunde ta hans Doom 2-mapp och lägga över på en diskett men det fick inte plats <laughs> på en diskett. Ah, okej. Okay. Illa. Och då säger okej, okay, jag kanske behöver fyra, fem disketter. Mm. Eller vad det nu kan vara. <laughs> ja. No. Det, det, det är ju några megabyte vi snackar om, under 10 megabyte. Mm. Pratar man ens i termer om megabyte längre? Nej, jag tror inte det. <laughs> det är gig eller terabytes man pratar om? Mm, exakt. Vilken jävla tid vi lever i. <laughs> ja, apropå det här eh, eh, tid vi lever i så såg jag här nu på Facebook en person som hade eh, lagt ut en bild och skrivit Jag har fortfarande hemtelefon hemma. Nu har jag fått ärma, ärva mormor och morfars gamla. Så vet jag vad den här klassiska fyrkanten som nästan alla hade med svarta knappar och med vit siffra på. Mm -mm. Uh, inte en sån där med snurrplatta, men ändå vanliga mm -mm. knappar. Och alltså, nu förstår jag ju vad den här personen som kommenterar menar. När han skriver vad jag saknar den tiden. Det är ju ett större perspektiv, mm. men jag tycker det hade var så... Just det här, hemtelefon saknar jag att de fan inte. Nej, det gör jag verkligen inte. Mm. Det som de säger när man ringde och så hörde man så här Ja, hej det är Joel. Är Joakim hemma? Ja, vänta lite. Joakim! <laughs> du har telefon! Ja, det saknar man. <laughs> ja. Ja. E Ja, nej, men det är det större perspektivet man kan sakna. Eh, även om det är så jävla bekvämt med en smart telefon att mm. du kan du kan kolla alla jävla busstider. Du köper busstillbätt. Eh, våra Ronny och Ragge-biljetter är inne på telefonen. Jag, jag, jag skulle sakna att bli av med, med en smart telefon mer än vad jag saknade. Men. Mm. Just det här med att nej men, när jag går hemifrån då är jag oanträffbar. Ja. Det kan jag nog faktiskt sakna. Och det går, ja. det, det är klart, det är ju inte svårare än att man lämnar telefonen hemma om jag ska gå ut. Mm. Men hur fan ska jag åka buss till stan? Ja. Mm. Så Eller eller så får man den här fear of missing out-grejen. Tänk om någon behöver ha tag på mig nu. <laughs> ja. Och dessutom är jag inte anträffbar då kommer ju alla som vill ha tag på mig vilket inte är så många, men ändå några. De kommer ju tro att jag antingen ghostar dem eller har dött. Mm, exakt. Det kan jag få lite panik av. Ja, visst är det så. Nåväl, nu har vi börjat sticka ut lite så det kanske är dags att knyta ihop säcken där. Men ja, det skulle det nog kunna vara faktiskt. Ehm. Så får vi höras uh, nästa vecka igen. Mm. Um, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en vecka. Jag blir jätteglad. Det vill jag med. Så glad att jag vill tacka alla tre gånger. Hej Way.